Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyə və mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in. Rabb-i şirahli sadri və yassirli emri vəhlül uqdatan min lisani yafqahu qavli. Amma bax. Aziz qardaşlarım. Hemşə olduk qəmə. Həməna zəələzədə özmə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ən gözəl nəsiyyətini etmək istəyirəm. Allahdan qorxun. Allah qorxusu hər bir xeyirli işin başı sayılır. Bunsuz digər əməllər qəbul olmur. Bu haqda Allah s.ə.q. -tə Quran-ı kərimdə buyurur, Allah yaxşı işləri ancaq müttəqilərdən qəbul edər. Odur ki, Allah qorxusunu qəlbinizdə artırmağa çalışan. Bunun da artırmağın yolları çoxdur. Bu haqda ayrıca bir xütbəmiz var. İnternet vasitəsilə onu tapa bilərsiniz. Təqvanı artırmağın yolları. O yollar arasında ən möhtəşəmi odur ki, gecəy-gündüz ölümü xatırlayasınız. Ölümü xatırlamaq təqvanı artıran əsas amillərdəndir. Ölüm nədir? Ölüm axirətin ilk mənzilidir. O mənzildə sənin halı necə olacaqsa, axirətdə də ağibətin o cür olacaq. O gün nə var dövlət, nə də oğul, uşaq bir fayda verir. Ancaq sağlam qəlblə Allahın huzuruna gələnlərdən başqa. Yəni qəbrə qoyulduğun oğul, uşaq, var dövlət hamısı yaxınlıqdadır, ancaq Əli sənə çatmır. Sən kömək edə bilməyəcək. Orada sənə ancaq nə fayda verəcək? Sağlam qəlb, ixlas. Bu həyatda əgər Allah üçün yaşamırsansa, Allah da sənə dost olacaq. Həmin an sənə müvəffəqiyyət verəcək ki, Rəbbin kimdir deyəndə Allah deyəsən, Peyğəmbərin kimdir? Muhamməd sallallahu aleyhi və səlləm deyəsən, dinin nədir? Sualına da İslamdır deyəsən. Bu cavablar Ancaq və ancaq səmimi qəlbdən, salamat qəlbdən, ixlasla Allah üçün dinini yaşayan möminə nəsib olacaq. Odur ki, yaxşı işlər görməyə tələsin, qardaşlar. Tələsin ki, sonra deməyəsiz, Kəş, axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim. Kəş bir də o dünyaya qaydaydım. Yaxşı iş görənlərdən olardım. Peşman olmayasız. Əksinə, üzü ağ, başı yuxarı Allahın üzruna gedəsiz. Bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbər s.a.v. yanına gəlir və deyir, ya Rasulullah hansı mümin müminlərin ən ağıllısı sayılır? Dikkat edirsiniz, sahabələrin hamısı ağıllı idi? Bu sahabə nəyi qəst edir? Sahabənin qəstli odur ki, hansı mümin müminlər arasında daha çox düşünür Daha çox Allaha yaxınlaşmaq üçün can atır və mühsinlərin, müttəqilərin dərəcəsinə çatır. Ən üstün sayılan müəmin. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Rasulullah s.a.v. bunun yolunu göstərir və deyir, ölümü tez-tez yada salanı və ölümdən sonraki həyata tədarik görəni məhz onlar ağıl sahibləridir. Demək, vaxtını boşuna keçirən əksinə, əyləncə ilə məşğul olan mümin həmin bu zamata, ağıl sahiblərinə aid edilmir. Əslə, ağıl sahiblər o kəslərdir ki, gecə-gündüz ölüm barədə düşünsün. Bunun nəticəsi nədir? Nəticəsi odur ki, bunun sayəsində nəfsini boğacaqsan. Nəfsinin istəhlərinin qarşısını alacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhəm deyir ki, Bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Nəfsin hansı günah etmək istəyir? Ölümü xatırlayan kimi o günahda nə çəkirsən? İnsanların əksəriyyəti, könlünü bu dünyaya bağlayıb. Keçici zövqdən istifadə etmək istəyir. Heç qəbirə qoyulacağı və sorğu sual ediləcəyi barədə düşünmür. Düşünmür ki, ahirət gələcək, həşr olunacaq, etdiyi əməllər tərəziyə qoyulacaq və sorğu-sual olunacaq. Sonra da körpünün üstündən keçəcək, cəhənnəmə düşmək ehtimalı da böyük olacaq. Ağıllı adam isə daim, hətta xoş günlərində belə, xoş günlərində belə bunu yada salır. Ölümü xatırlamaq adamı nə var dövləti artdıqda haddini aşmağı? Nə bu var dövlət azaldıqda Allaha qarşı nankörluq etməyə qoymur. Ha belə, adamın qəlbinin sərtliyini aradan qaldırır, onu mərhəmətlə doldurur, onu həsəd, nifrət, kin, kudurət və s. bu kimi xəstəliklərdən təmizləyir. Namazları doğru düzgün yerinə yetirməyə kömək edir və s. neçə-neçə faydalar verir insanı. Budur ki, qardaşlar, ölüm yatağına düşəcəyiniz günü tez-tez yadınıza salın. Qaçılmazdır, qarşı salınmazdır. Gez-tez hər birimiz o ölüm yatağına düşəcək. Ölüm bir huşluğu bizi yaxalayacaq. gezi tezi var. Bizim üçün gez-tez görsənir. Lakin Allah dəriyahında, Allah yanında artıq bu yazılıb. Nə zaman baş verəcəyik? Əvvəzdən təyin edilib. O gün siz bu dünyada necə köçəcəyiniz barədə düşünəcəksiniz. Bir düşünün qardaşlar, ölüm yatağındasınız. Və həyazan içindəsiniz. Sıxılırsınız ki, görəsən sonumuz necə olacaq? Son nəfəsimizdə bu dünyadan müəmin kimi köçə biləcək ya yox? Lə ilə illə Allah, belə belə Allahummaqfirli vərhamni və alxidni bilrafiqil ələ deyib bu dünyadan köçənlərin xoş halına. Allah bizləri o kəslərdən etsin. O günün üstün əvvəlcədən hazırlıq görün, qırdaşlar. Necə yaşayacaqsınızsa, ona uyğun da sizə sonluq nəsib olacaq. Vaxt gələcək, bu məclisdə iştirak edənlərin hamısı birindən başqa bu dünyadan köçəcək. Təsəvvür edin, bu məclisdə olanlar bir-bir bu dünyadan köçərkən, Yerdə qalanları onu ziyarət edir, hava tutur, ürək dirək verir, ləəli əhləllə lə, lə, Allahı dedizdirir. Sona qalanın halı görünəcə olacaqdır. Tək sevdikləri, tanıdıqları, dostların hamısı artıq dünyadan köçüb, bu isə tək ölüm yatağında və düşünür ki, bir azdan Rəbbimə qovuşacam. Bu halı bir düşünün, qəlbini istikrəyəcək, Bir düşünün bunu. O bir nəfər ölüm yatağındaykan həyatını necə keçirdiyini düşünəcək. Ələl xüsusda belə gözəl günlərini xatırlayacaq. Hətta yenidən bir daha həmin sevdiyi dostları ilə bir məclisdə olmağı arzulayacaq. Vakin bu dünya artıq onlar üçün sona yetmiş olacaq və qarşıda onlara axirət həyatı gözləyəcək. Ahirət həyatında uğur qazanacaq və bu həyatda olduğu kimi obri həyatda da bir, bir yerdə olacaq əməli salih dostların xoş halını. Allah bizləri bu dostlardan etsin. O dostlar ki, bu həyatda yalnız Allahın rizasını qazanmaq üçün dost olublar. Başqa maraq yüdməyiblər. Allah subhanahu ta'lə bizi bir-birini Allah xatirinə sevən dostlardan etsin. Onlar barədə uca Allah buyurur, Rəbbindən qorxanlar dəstə-dəstə cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət ora çatdıqda cənnətin qapıları açılacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər, sizə salam olsun, xoş sizin halınıza, əbədi qalmaq üçün buraya daxil olun. O gün müminlər cəhənnəmin üstünə salınmış körpünün üstündən keçəcəklər. Peyğəmbər s.a.v. isə körpünün başında durub, ey Rəbbim, xilas et, xilas et deyəcək. Rasulullah s.a.v. niyə belə deyir? Çünki o möminlərdən xilas olanda olacaq, körpünü keçib cənnətə girəni olacaq, xilas olmayana, cəhənnəmə düşəni də olacaq. Peyğəmbər s.a.v. belə möminlərin hamısını o körpünün üstündən keçirməyə qadir deyil. Buna qadir olan yalnız Allahdır. O körpünün üstündən kesən müminlərdən kimisi bir göz qırpımında, kimisi kimşə etər, kimisi küləh kimi, kimisi quş kimi, kimisi də ən bəhqasan cins, at və ya dəvə kimi surətlə həmin körpünün üstündən keçəcək və cənnətə daxil olacaq. Öz verib Camanat şəkilində girəcəklər. Axırda elələri olacaq ki, o körpüdən keçmək istəyəcək. Lakin yeriməyə taqəti olmadığından imək eləyəcəklər. Həmin körpünün hər iki tərəfində asılmış qarmaqlar vardır. O qarmaqlar ki, tutulmasına əmir verilmiş kimsələr tutmağa hazırdılar Onlardan kimisi həmin o qarmaqlara o tikanlara ilişib, didik-didik ediləcək. Təsəvvür edin, qarmaq gəlir cəhənnəm tərəfdən. Qarmaq gəlir, ilişir, ilişdikdə həmin müəmmin fikirləşir ki, indi aparacaq onu cəhənnəmə. Lakin qopardır onun ətindən. Amma aparmır. Sürünə-sürünə gedir. Qarmaq ilişir, qopardır. Amma aparmır. O həyəcanı, o halı təsəvvür edin, nə cür haldır? Sürünə-sürünə bir təər keçir otaya və sevinir ki, keçdim. Cəhənnəmli olmadır. Xilas olur. Bəziləri isə o qarmaqlara keçir və qarmaq onu tutub cəhənnəmə aparır. Onlar da müəmmindirlər. Onlar da həmin müəmminlərin dostlarıdır. Bir məclisdə həmşə olan, bərabər namaz qılan, oruz tutan, həc və ümrə diyarətinə gedən, O möminlər, o qardaşlardır. Bir qismi o qardaşların keçdi, o biri qismini qarmaqlar tutub apardı cəhənnəmə. Nə baş verir? Həmin vaxt cənnətə girən kimsələr öz dostlarını orada görmədikdə şəfayətçilik edərək Allaha yalvarıb deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bu zavallılar bizimlə bərabər oru tutar, namaz qılar, və həc ziyarətini yerinə yetirərlər. Onlara da rəhmlə. Onlar bizim sevdiyimiz qardaşlarımızdır. Onda Allah Subhanahu təala buyuracaq. Gedin, tanıdığınız, sevdiğiniz, dostluq etdiyiniz kimsələri oddan çıxarın. Onların vücudu cəhənnəm oduna haram edilir. Beləliklə onlar gedib Ayağının yarısına qədər, ha belə dizinə qədər atəşə girmiş bir çox müminləri oradan çıxaracaqlar. Budur qardaşlıq, qardaşlar. Bu dünyada necə bir-birlərini sevirdilərsə, o həyatda da, axirətdə də da qardaşlarını darda qoymaq istəminlər. Onlara da cəhənnəmdən çıxarmaq istəyir və Allah onların şəfayətçiliyini qəbul edir. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Həmin möminlər soruşurlar. Bizə kim şəfayətçilik əyəri? Peyğəmbərlərmi? Siddiqlərmi? Şəhidlərmi? Cavab onlara gəlir ki, sizə sizin dostluq etdiyiniz qardaşlarınız, möminlər şəfayətçilik etdilər. İslam alimlərimdən biri, həmin bu hədisi, İmam Muslimin səhiyyində rəvat edilmiş bu hədisi, şərh edərkən başlayır ağlamağa və ağlaya-ağlaya tələbələrinə deyir Əziz qardaşlarım Əgər qiyamət günü cənnətli olsanız və cənnətdə məni görməsəniz Rəbbimə yalvarıb deyərsiz ki bu bizim ustadımız olub bizə hədis elmini öyrədib onun da günahlarını bağışla ona rəhmet budur qardaşlar Elm artdıqça təqva da artır. Və Allah Subhanahu taala buyurur: "İnnamə yakhşə Allāh min Allahdan alimlər qorxar. Bu alim çox gözəl başa düşür ki, o körpünün üstündən keçəndə heç peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona kömək edə bilməyəcək. Burada yeganə Allahın mərhəməti olmalıdır ki, Allah Subhanahu taala və sən onu körpünün üstündən keçib cənnətə daxil ola biləsən belə dostlardan olmaq istəyən hər bir mümin Allahdan qorxmalıdır. Söhbətimin əvvəlində bunu dedim sizə. Yalnız Allahdan qorxan müminlər biri-birini səmimi qəlbdən sevə bilərlər. Bəs salam. Yerdə qalanları isə yalnız dünya maraqlarına görə müvəqqəti olaraq bir-biri əlaqə qurulur. Nəhayət maraqlar bitdikdə dostluğa da son verilir. Bunu biz görmüşük. Təcrübə bunu göstəriyik. Millərlə ətrafımızda olan dostlar, kümlər kimi marağa görə dostluq qurmuşdurlar, axırını gördük biz. Əsil qardaşlıq isə qiyamət günü yüzə çıxacaq. Nə bilmək olar, bəlkə onların bizə, bizim də onlara ehtiyacımız olacaq o körpün üstündən gecəndə. Niyə axı biz dostu əziyyətlə axtarıb tapırıq, o dostluğu qururuq, bir yerdə çörək kəsirik. Uzun illər qardaş oluruq, az bir zamanda hansısa marağa və ya qorxuya, təhlükəyə görə o dostluğun üstündə xət çəkirik. Niyə? Həqiqi müəminlər, həqiqi dostlar belə mı? Allah s.ə. hər iki təbəqəni misal çəkir. Buyurur, qiyamət günü bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Bir-birinci təbəqədir. Maraq üzərində dostluq quranlar. Ayənin ardı gəlir, yalnız mütəqilərdən başqa. Allahdan qorxanlar necə bu həyatda möhkəm dost olublar, qiyamət günü də möhkəm dost olacaqlar. Həmsinin, belə dostlardan olmaq istəyən hər kəs sevdiyi kimsəni ancaq Allah rızasını qazanmaq üçün sevməlidir. Bu xüsusda Peyqəmbər s.a. deyir, bir kişi başqa bir kətdə olan qardaşını ziyarət etməyə gedir. Həmin vaxt Allah Subhanahu Taala onun keçəcəyi yolun üstünə mələk göndərir. Mələk insan qiyafəsində gəlir, yaxınlaşır o adama, deyir: "Hara gedirsən? Bir falan yerə gedirəm dostumu ziyarət etməyə. Bir ondan alacağın mı var? Ya ona verəcəyin mi var? Bir xeyr, nə alacağam, nə verəcəyim? Mən onu Allah rızası üçün çox sevirəm deyə onu ziyarət etməyə gedirəm." Mələk ona deyir: "Mən Allahın sənin yanına göndərdiyi elçisi sən qardaşını sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Möhtəşəm hədistir bu hədis, qardaşlar. Bu hədisdə möhtəşəm bir qayda zikir olunur. Sən qardaşını sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Sən qardaşlarla ne cür münasibət bəsləyəcəksənsə Allah da səni elə münasibət bəsləyəcək. Sən qardaşlarla yaxşı əməllərini sevib, ancaq xətasına nifrət etsən və onu düzətməyə çalışsan, Allah da sənin yaxşı əməllərini dəyərləndirib, qiymət verib, səhəfinə görə səni tövbə etdikdə bağışlayacaq, səni islah edəcək. Yox, eğer sən qardaşlarının bir səhəfinə görə bütün yaxşılığını üstündən xət çəksən, Allah da sənin üstündən xət çəkə bilər, səni unutturar, unudulmuşlardan olarsan. Odur ki, qardaşlar, qardaşlarınızı sevin. Kim nə xətaya yol versə belə, gedin, nəsiyyət edin. Salamı kəsmin onlardan və niyə belə etdiyini öyrənin. Ondan sonra da yenidən qardaşlıq münasibətini qurun. Bugünkü gün müminlərin arasına fitnə salan onları firqələrə parçalayan əsas amil dedik odulardı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiyamətin 80-ə yaxın kiçik alamətləri haqda əvvəzdən xəbər verib. Bunların hamısı baş verib. Həmin alamətlərdən biri də yazının çoxalmasıdır. Peyğumbar s.a.v.in hədislərindən birində xəbər verilir ki, qiyamətə yaxın yazılar çoxalacaq. Qədim dövrlərdə necə idi? Bir Qurani kərimi, məsələn, nəsx eləmək üçün günlərlə, həftələrlə bir adam otururdu əlnə. Nəsx edirdi? Bir nüsxə aparırdı ki, məsələ, hədiyə edirdi. İndi necədir? Bir həftə ərzində milyonlarla nüsxəni çap eləmək mümkündür. Yazının soxalması bu deməkdir. Həmin vaxt bir nəfər çıxırdı, min nəfərin qabağında bir söz deyirdi, min nəfərə yayıldı, o min nəfər də yavaş-yavaş bütün məmləkətdə olan insanlara yayırdı. İndi isə bir nəfər çıxıb danışır, televizya, whatsapp, internet və s. vasitəsilə dünyanın hər elini yaymaq olur onu Yazının çoxalması bu deməkdir. Və həmin o yazıların içində dedikodu olduqda, yalanın yayılması daha tez baş verir. Ən qorxusu budur, qardaşlar. İndiki zamanda boş-boş yazılar və böhtancı yazarlar o qədər çoxalıb ki, öz yazıları ilə həmin o bir-birini sevən dostların arasını vururlar. Və buna qisməndə olsa nail olublar, göz qabağındadır. Bağmayaraq ki, o yazarların bir qismi müsəlmandır. Lakin müsəlmanların ən pisidirlər. Nəcə hadisdə xəbər verilir. Bir gün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm səhabələrinə deyir: "Sizə ən pisiniz barədə xəbər verimmi?" Səhabələr: "Bəli" deyə cavab verdikdə, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlm buyurur: dedi yayanlar, dostların arasını vuranlar, Və təmiz adamlara şər yaxanlar. Bu üç sinif insandan harada görsəz, bilin ki, müsəlmanların ən pisidirlər. Lakin, müsəlmanların ən yaxşısı barədə bilmək istəyirsinizsə, o cür dostları seçmək istəyirsinizsə, ən yaxşılarını. Bu haqda da ayrıca hədis var. İki hədis deyəcəm, kifayətdir. Yüzlərlə belə hədislər var. Bayaq dediyim hədisin əvvəlində Peyğəmbər s.ə.v. səhabələrinə deyir, sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verinmi? Onlar bəli deyəndə, Rasulullah s.ə.v. deyir ki, o kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşür. İkinci hədis, buna diqqət edin, qüçsə hədisdir. Ucaq Allah özü buyurur, Mənim xatırımə bir-birini sevənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatırımă, bir-birini əlaqə saxlayanlara mənim sevgim vazib oldu. Mənim xatırımă, biri-birini nəsiyyət edənlərə mənim sevgim vazib oldu. Mənim xatırımă, bir-birini ziyarət edənlərə mənim sevgim vazib oldu. Mənim xatırımă, bir-birini yaxşılıq edənlərə mənim sevgim vazib oldu. Mənim xatırımă, bir-birini sevənlər, diyamət günü nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. Peyğəmbərlər, siddilər və şəhidlər onlara belə bir məqamda olduqlarına görə qiptə edəcəklər. Bu hədistən nə aydın olur sizə qardaşlar? O aidin olur ki, kim Allahın rizasını qazanmaq üçün qardaşını sevərsə, onu ilə əlaqə saxlayarsa, ona nəsiyyət edərsə, onu ziyarət edərsə, ona yaxşılıq edərsə, bütün bunları Allah rizasını qazanmaq üçün edərsə, Allah Həmin möminə sevməyi özünə borc bilər. Onu sevər və Qiyamət günü həmin nurdan olan minbərlər üzərində durmağa müvəffəq edər. Bu böyük nimətdir qardaşlar. Sonda hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi iki dua ilə dua edib deyirəm. Allahım, yaxşı işlər görməyi, pis əməllərdən çəkinməyi Çünki bunları sevməyi, bizi bağışlamağını və bizə rəhmet etməyini, hər hansı bir qövmə və bala göndərmək istədikdə, bəla bizə toxunmazdan qabaq canımızı almağını səndən diləyirik. Sənin məhəbbətini və səni sevənin məhəbbətini qazanmağımızı, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimizi səndən diləyirik. Allahım, pis qonşudan saslarımızı vaxtsız ağardacaq həyat yoldaşından bizə ağalıq edəcək övladdan, bizi əzaba düçar edəcək var dövlətdən və bizi güdən, bizə hile quran, yaxşılığımızdan danışmayan, səhvimizi isə hər tərəfə yayan hile gərd dostdan sənə sığınırıq. Subhanək Allahumma və bi həndik. Əşhədu əllə iləhə illə ənd əstəxfiruka və atubu ilik.